اَحمَدُ اللهِ <ترجمة> كَمَا يَنْهَى السَّلامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَّتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَزِيلَ مَتَمَسَّكُ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ بار وحد امام مالک رحمه اللہ تعالیٰ مرسل نکر گئی امام مالک سو امام محمد سو زن نور سعید ام المسیب یا حسن بسری رحمه اللہ تعالیٰ آزن تابعین دی اوچت اوچت اجل تابعین دا کم ګمډینو مرسل روایت او حکم دو متصدی کی او په حکم دا مبلغ کی رسید لیکل دی جنوی مار سلا د محمد یا دې مالک په حکم دا بلاغات کی نږدې سلا لا کژنه نماز څنګه پاندونه باید شی ټیکته ما مالک دی ځای کې صحابینو ذکر کړي چې چانه ذکر دي څنګه دنه دی ویله په نبی علی صلی الله علیه و علیکم وسلم په ماواله رحم الله او اولاد عمر او محمد سره نه علاقاتي کوم ده خبره قبول ده دیکې اته سام بل کتاب او سنت ترتیب دې تله یا ته بل کتاب او سنت قریب دې بل بل ضرورت څه دې ته د باره دا ګو کتاب الله او سنت دا چې کم کافی دې دپه دې دوه سړي مونږ غولې لګولې د واعظاري ګمراه نشه ز ګمراه نه او سړي ځان بچ کول غواړي قران سنت وکړه کو نيسي قران او سنت وکړه کو نی دې جما او قياسې مرد دینا داخل میں خارج میں لیکن اجمع و دی قیاس و جتیت دینا ثابت اجمع باننی منگولی لگوالی او قیاس باننی منگولی لگوالی دا پا قرآن او پا سنت منگولی لگوالی دا تی کم دینا سے خارجی سیدنا ہے قرآن و سنت دا غیرنا سے باہر نی بارہ صحیفم امرین ما پری سری پرتا سکی په چلونا لن ظلم ما تمسكت بهما بالکل وو گمراه نشي پر شوجتا سم غلي له غوري یو دا ویني کتاب الله نه خبر به شي د متدا مذوته مرغوب شي يا امرين نه بدل کتاب الله وسنت رسوله منسوب بشی رواه في الموطا و عن قضیب بن الحارث دا مشهور صحابی ده مشهور ده ابو رم سے ثمالی باندې ابا رم سے ثمالی دې دې روایت چې نبی علی صلاتو السلام سنتو تطریب دی او ارشاد وي چې دا څه پیږات دا ذریعہ ده را فیر سنتو مقام خیر دی او کو چې په نوې سي درو باسه احداث نه بیلاتای نه تاسو برابر چې مداثر یا دا احداث نشي نه بيدر داجي کم ده نو زريادا دا په د سنتو نه دي بيدر تيجاد كون سنت ته هي هر ګورس کا دعا باد سنت بهر تل استماعيه اول تيجاد کا مدا فرض موص په سیا فکر شرط علااله فرض موص په دوآ شرط علااله چې ګمه سننه په هغه شوا او بهدا ترې یا له کهيله پخ شو چې دای اجازه له له اسقات نو سوراج ده پن سنتو چېپات مړه پهې م سراعتې د پ شو پاتې شو بانکې بران نویرې س سلام نو واخلي غې کندنو کمو بوتې خښلی تقلیل لې و حام وي بوتې خلی م چې دا غېګوتې کې خوم سر نهتو ا چې خپله ولې وک خله نه ختم شوم هغه دې کم نه ختم شوم او چې کم دا کپرستمو غم کې کمره پنسکای راخلي نوې صبح دا ترا او باسي د سنت طریقې غم به ختمیږي کفاتې کیږي دا رنګ په خاځه کې سنت راوالې ددا تراوالې یا رسمونه راوالی اسوندہ طریقې سره نیکا شوه خاطر یا په سیاسی سیاسي ځینګای کې خپل قوانين راواله تاذیرات دو پاکستان هغه ځکه کمندونو سره واخلې استانې ځکه کمندونو شو اسلامی ځکه کمندونو قوانين شوه پاتشو نو څه وای چې به دا ټکم خیرو چې تا هغه را وسته سنت کې څلو به خوند نو خیر به سنتو کې او په وېداد تو کې خیرو کې کمونو په سنتو کې تاسو افضل له او ډېر تر د نیمه داسنه پای دې چې صفایدا دا وایي کوم وخت کې وېړو چې شر ورو لموره موه په تطاتو آ الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اهدت قوم بلتن نبراست له قوم یو نه و نه هڅ او نه یته یتا الا رفيان صلى الله عليه مگر په ټاکلې شی دا د علی برښن نا دغې برښن د سنتونو لاغنس شي ور تا شویلہ فاطمہ صو قوم بے سنتین خیرنگنه اندازہ بهدا تین خپلخت نیول سننا ته بے سنتین داسنوین جه کندنو داسنوین د پارواله پاتما صوبند سننت نو منګر لاګور په ور کې سننت باندې ور ول کې فاصله مطلب یو سوادي اساس سننت باندې دا ډېر ور دي او ډېر منځ ترې میں ادهار 10 سويلا دین د تکبیر د باروالا او تعظیم د بارا د 1040 ویلاثنا ور به کو لا کا ای ميلاد وغرت سے بیرت سے کا بادشاہ جن کی ملیاں ان کی ویرانیں کی وغرت بیرت سے دیر سے کو راوا وسطو ہڑ بیرت سے کو راوا وسطو دادا کے بندنو ددینہ طریقہ وانے طلب کرو آزادی مختصر سنت آسان سنت ذاتنا يا odorata ta ta jawdat ti ukho odorata ta ti ukho al tahiyatul uzuhiyasul masjid dhatna sou betar beti sa khair de shar de du wa tamasu gum bisunnatin khair min an tasid dhatin wa ahta نوی ایجاد کرے چه کم دنو او او غنراست له او به در بدین درای کې سی دی ني هم لیدې ني هم نړیواله لکتابونو چاک کول شو مدرسې جوړول شو دارنګي د دعوت او تبلیغ زپارټي کمینو طریقه مقررول شو زمانسوس نا خلاف نوی زمانسوس نا سنوی خلاف نوی مدائل نید دید آسا شی جائز دید مرک دا قوم بیدت انتی دینیم نظر آئیس پر قوم بیدت تزین دلائیم اللہ نزع اللہ من سنتیم مگر آقست دی را خلد اللہ ردین سنت دی پرشان دی نسلیت فا عمل کے رفاع جرکن رے اغیر بشان دی سنت پا عمل کی یعنی چی خالک دیدت راو باشی سنت واقلی سم ملائیو ایدو رایلی ملہ من قیامہ بیا نارا وفاس رب رضیت دیدت دا سنت تر قیامہ تا تر قیامہ تا پوری جی بیا غن کله چې یو غو نړ یو غو او دا ریس ګمندنو ته جړې هو سکی نو بیا دا غې دې ګمندنو آره ونه اعاده هغه شان ممکن نیو هغه شان دیو ممکن نیو هغه دی بیا چې ګمندنو شانتي م سنده چي د اصل له د پپل ځای باندې جړې خفي کړي وي چې کله 팔ه پر جړې راوباسي او سنده دغه وړه دله دغه وړه کیږي او هغه بیا اعاده نه کیږي او شان هغه شان ته اعاده نه کیږي اوس مګور نو ترڅو ته په پړس تر یوبره موږ د اوس زنه به ذات ایجاد شوه نو نه چې کم شیکل د نبی رسول الله د وخت ناراوار اقربیکانه په دې کې مصفره راغله و اوس زنه د یو شادی زنه د اکبر شادی زنه د بل شادی ولې به ذات ایجاد شو غاړه بیا مکمل طریقه سره رسول الله راغله څه شیزه څنګه نکاله ګم اني ای بیا نه مننه بیا زاد داکی ای زنه و امره سنت افشا دې علي دې دلي ادا دې ویراتو یو کبا حت دې دې سنتو فرادوش کني دا باندې ابراهيم ابن ميسر قال قال رسول الله صلى الله څوک دې د دوه کې د یو عام د ګل د یو بریسي د عادی مو کې کس مړي یو مختاري موللم دی داعي مجاهر خارو د کونکو عادت ورکوونکو دیم د مختاري غير موللم دا خلق د کارنوی هغه بهر دعوت نو ورغي بهر سنورغي دعوت نو ورغي داګه سم بهر سيری کتل د دې خبرونو سره ماشارع ولای یاره ستاذیمو کې وبد سر اسلام ته ډېر نقصان درته و چې کم وخت دی مجاهر دې موالین او ټول خلکو کوم اختیاره راته دي مو کې مې راغو وکړ د خلکو په ځړګي کې سګي مې راکېږي پر بچو وره دا وایې ته کوم نو دراسې او دراسې دیو ما لږېږي چې تاسو دومره خبره نه را مراغه کومینا غذرته پیدا کی غاوو په بیرتی او غاوو په کلمنه بهدار خوراول مراغه ته ستاره توتی زوړی نه به بهدار او ترویج ملوي شي او د بهدار او ترویج هدا په اسلام نه د سر اسلام شکل خارجي اسلام ترونه وروړو حضرت نبی رسول الله فرمایل ما هو قرصائر بلته چا شي عزت او پاییمو کو توقیر اویر کې چې کم دی نو دې په اویر هم دی چې راغ نوم دی په ت باندې واخلی په سره نوم واخلي دهغې د ول نه چې کمبی د خلکو په کې راغښار پیدا شي یا بنا ناست تفااسته کې توقیر پیر یا اوپان کې د ته او پیر برشته چې طور ته کتاب کېدي اوپ کې د خلکو ژو کې به راغو کار پیدا شي وسخه چر دته له دا هڅ ورکو لري دی وی چې د د ریپیدا او د دې د نظرولو د لپاره څه ځای ولن پرځو وړي او ولدي کومنه له دا وروړي څه تطط هاي په وروړي د دې لپاره چې لکه د مایل شي ندا دا د توقیر کې نه راځشااب سر م اللهله پر مع ما او فان د حمله نه تپوسو چې زما استپانو او هممون مخ پان کړي دي مطوه او سر کممن دا چې زو او غ ل توته ح وړو که معیلې شي جرده مجھے القرآن میں مولاوی سی خر سڑی ووی نو بار سی پخار بار ووی نو بتاوہ تکئی سی پخار بار ووی نو بتاوہ وفی کئی پختانوی کا مطلب پی بار کا موہ قرصائی و, و بیعتن فقران آلات اسلام نوازدو کو پنڑاو لگے اسلام کی بارمین اباسد رضی اللہ عنہ نوخال من تعلم کتاب اللہ یہ شاہ جزدر قرآن اللہ کتاب تعلم سے قول اترہے لکھی گئی رنزان پر قرآن کریم بانے پوئے قول من تعلم کتاب اللہ شاہ جزدر قرآن اللہ رب العزت کتاب سمت تغاماتی ہی یار روان شو باور صبر سے بھی پری کو بصراے اتباع پڑہ نہ حدا اللہ فی ظلالۃ بنا نہ فی دنیا اللہ وہ تو ہدایت کی دوپرا دنیا کی یہ دنیا کے وجے غلط نشین نہ خپل کمال نہ غلط نشی دیو کمالینو هیڅ کوم نه خبره حاصل کی او قال یوم القيامه سور عذاب بث وك الله جل جلاله ورځ قیامت استف کتاب کتابنا فقيل واعن قال من ترى كتاب الله لا ظلم في الدنيا ولا اشقى في الاخره سوت الله دې کتاب پر روان شو هر څو چې کوم نه دا الله په کتاب پر څو کړه مده لازل فی الدنیا ما بغلتی کی دکمرہ دنیا کی و دنیا کی بغلتی لازل فی الدنیا ولا یشقى فی الاخره او نو دکندنو بدبخت شق اخرت کی دایہ یولس 19 رضی اللہ تعالی او ما نے تبا و دایا بلازل ورا اشقا در دی حیات کریمہ و وان ابن عباس دیری واسم ہے تصان بالکتاب والسنت ترتیب دے ترتیسہ بالکتاب والسنت کے اندر ترتیب دے قطریتی دیوم مثال بنے اے مثال و طریقہ بنے یہ نباسودہ چا بیان کرده؟ دا مثال بخورم مجید کشتے؟ ها؟ دا روان مثال دا بچا کنشتے قرآن کنشتے دا وحی غیر مدلولا کنا حدیث وحی دا وحی سشے غیر مدلول سرات و مستقیمن شنی غلاری وان جنبتی سرات سوارانی سوارانی او غواړو طرفونو ته دیواله نه دلی اومې نور څه مې نه لازونه راځه دا د څنډې راځه کړکې دیواله دا قدم درته را دا سترکوشو دیغارتا دیوانسو دیغارتا سماغان بیاوین تیهما ابواب مفتحا وذی دور دیوالون کی کلاو سری دروالی درکرکی دی کلاو دیوالی دیوالی تر کلاو بل وعلال ابواب سطور مرخا وذی دیوالون بانے پڑھے وذی ورون سری کلاو ورون واړا وړي پیر اپان ووين درا سستراته دای او ودې لار فرادنکی کو دي ورکنا د دیواله ستلاره دته کیږي په بده قزا کې وځای دي څنګه راځي نو د قزا کې اوسه دي دای چې ته ودې لار څنګه کیږي دا د په وینی ځای وره ور دی په لا دې په لور نیخ زنی ورور نیهم دا د دې لپاره چې کله دا بندا انته وتوي نیخ زکه نه نو زه غواړم چې تاسو راځئ ګورو چې د چې پوهیږی نه ا په لسري مطلب ورنود او وګورم غوا نه دی پهلن سړي دی پهلن سړي ومه دا کار ورنکو کله دا کو هو وردان نشه وروفا تباسوي وردان او چې وردان نشه نو غار تا باور ووځي مګور دا د مثال په دائم و شبالی ہی جانے گو سا جانے گو فاتا بیرو بیل امسال کنا امسالونو نبن سبالون کئی او دا اللار چیزا دا لارا نبیر اسلامی پخفل مخفض ہوئی دا اللار چیزا دا اسلام نی دا دیغالی تا دیغالی تا ورون چیزی دا محاریل لی چکم چیزون اللہ حرام کردی آگری اگر بانی سکنی پردیر اخوری دیزا حدود اللہ دی حدود اللہ سزاگانی دی نا اللہ حدود دی اون سوے پل آغا سر تا دائی چیدے دائی نا قرآن دے سوشیدیں قرآن کریم دے قرآن پہ عالم اگر تو ہوئی بس پدیر دیر دیر دیر غرار بانے سزا زمیق دا داورا دیر ما پردې مکولاو ما را یو نفس دی نفس دغه چې ګنده رسو کی ووڅو او شيطان څو کوي ووڅو چې ما مس وګوره کنه په لاره او نو د تعظیم دي د محارم رسو کی الله اراده کوي چې الله د محارم کی تعظیم کوي او قربان ڈودو پرزڑو کی یو روحانیت ستگانای اگر روحانیت سشی را بیدا شمک آو علا کدار که گورسکی گی غار که گی مک نو کده بان سو اونیق پدیلار سسو رواند سسو کامیار سو او کدار سکو کلاو کو اگه تالار مصبشی درب الله مسلم سرات المستقیمہ وان جنبتہ سرات سواران فیہم آباب مفتحہ فضیر کی کلاو ورنوی وعلال احباب سطور مرخا او پورنبان پردیز ایلاخ کا تشویر رنگ دی وائن دراز سرات دعائی او پسرد سراتی ودائی دی یا قولو چوئی استقیمو علی السرات نیغزی میں بلارانیق استقیم ورا صراط ولا تعوج او کجی گئیما پی اویزاج ولا تاوج او فجی گئیما ذالک دعای یادو کُلما حمم دعای د دعوت ور گئی کُلما حمم عبد کله چی ارادو ک یو باندې کولاو کیز ورادو نه اوسیز همدې وتوی وای حق و فوق ذالک دعای سیز پاتې اوسیز دایره خراب دی شکاله راځو کی باندې اوره پورا وروزه وتر واځو نا ورته وای حق هرسی لا تو پخته هونه کولا وا پاین نه کین تو پخته هر هو کته بولاو کنو تلج واردن نو سم واپس راو دیواله صفیرو کو کنه د سارو ته کو ان سرات اول اسلام دا اسلام نه سرات سره تشويو ورکړه کاره خبره ده دا که څنګه چې په لار باندې سړې منځ لري مقصود توسکیږي راستي په اسلام باندې سړې منځ لري مقصود توسکیږي راستي بلګه څنګه چې دا ګشتنځ غاری باندې سنټری ګراندي څرهرست په پولیسرات سنټری ګراندي د دنیا کې پورو پورو اسلام باندې شرې در دې سری مشکل ګراندي دا نه دي څنګه ګراندې مای چې رېدل سری ګراندې لګیو نفس ته بل ما هول له کوانه تا یلا وَأَنَّا لَغَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّا نا دے غایتا دے غایتا دے غایتا غرور چیدی دا محارم نشاری نا اللہ دی ایرے پرس کا دے غایتا دو زخت ہے دے غایتا ہم دو زخت ہے پوئی کی کنا حرمتنا محارم دا دو زخت تصدی دروازی دی مجھے دے حرام دور نو دو زخت تصدی گی حرطا بے گی دا م پاګې باندې پردې راغورې دي د دې محارم د یو تاسو دا یاني د دوی ځونه پکاري یو د دین اسلام محاسن غوډل پکاري د دین اسلام څخه محاسن غوډل پکاري او په خوري سره سره د دنیا وین غوډل پکار دې کلالښت قرآن او قردنی دیگران دا فضائل کتاسو دوائی دا قردنسی دی فکار دی ویمی اوی فضائل او قردن بکار دی فدخالو کوچه خلال ازا قوغشی فکر بیاو لطرخه دوائی ورکان و سگران خلال ازا جسی قوغشی نو ده اسلام محاطن فضائل نمجموعی هم و اوضیو یو حکم هم دیر سر اغیر کار کیه دې کار کې زموږ ازرار د معاشو د ګناوو سره ورونه دنیوي همو او پروي همو دنیوي همو او پروي همو اجازه سره بین ماځای چې ګندونو سره ورونه بیان کړي چې او خوراوی نقصانت او بیان کی او دنیاوی نقصانت ام سکے بیان کی و لکا انتان دی ها مہا نوچاوانی لالت رالی بی ناؤں کو فضائلوان دی او مالی اوچاوانی عزت درونی او اوی بیزت اکیگا ما اصول اراد دلاؤکو مر آو ایلان دخلقیانا سکی بچ کی و دا حلود اللہ چلی رہو دنیاوی زر اوچو نبی صلی. ایچے حرام ادار دنکھی گی کنو اگر حد بردانی شکی جی. راجی. در صلیب بند ایگرانا نو حد ما انیو ایگرانا حد تی مانے. صلیب گناہ کے اوچی تیسو جی جمعات بیان سفیش میلا ویگی. اگو بیا گناہ. گناہ بیا وأن الدائي على رأس السراط والقرآن أعطاقه قد يسمح لقرآن مجيد إنها سمعت منادي ومنادي للإيمان نسع لقرآن وأن الدائي من فوقه عجل البنان كم دائي به وعرض الله في قلب كل مؤمنين وعرض الله على رأس السراط والمسلمان ار څه لې ګوناکې له پروله تاسو ورګې سره لکه چې ما له تاسو څخه او خصوصن باور دې درل و 52 ځل کې ګنا داروض دې از ګنا شې څه شي زه زه یې شې څه شي په ورځ ته اړوانی دې شې خلاصه خامخا له ګنا بچې دې یو ورځ جوزل څخه رواه رزین و رواه احمد و الوحیقی فی شواب الیمان عن النواس من سمعان فکرلت ترمیزی آنه إلا آنه و زکرات سرمینه انگل لگرام مختصر کرده ترمیزی مختصر کرده وانی مرسولین رضی اللہ تعالی نخالقانا دا دی روایت از فرد عبداللیب نے محصول دے مدید شان صحابہ بیانی بیانون کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں فدی کی اشارہ رہا شد الصحابوں اقتدار کاول دار اعتصان بالکتاب والسننہ براہر نمی يعني اختلاف صحابو اختلاف كمن صحابو دائز ويالة دائز ويالتسان بالكتاب والسنة دائز ويالتسان بالكتاب والسنة واني رسول قال ابن مسعود رضي الله عنه فرمى لي من كان مستننا فليسنن بمن خدمه مستننا مستق ويلا نا موطئلن موطئلا بالاستعانة سنن الرسولنا عند ما قبل خير مكسوري نما قبل اثر مقصود مستننا ما قبل اثر مقصود ولګبیانو غونګو کې مغرشل له مستننان نه نو مستننان بنواي مستننا غلبت من كانم مستننان فليس سان رن خذما پېره مزارع مشدور اخر والا قانون نه پېره قانون چې لمیاحمره لمیاحمره لمیاحمره دیواله د څه څه دی افالیا استن فلیا استن فلیا دا څه کومه کله سره کله دا خبره خبره دا څه سره دا خبره کوي او کله څه خبره فلجوت کله ګمان شوي کړه انا بیا شید تقریر نو بیا خلق و تس خنو گوئی دانا خلق تکیه نی خواه من کانا مستنن فلی اصطنع بی من خدمات سوک چیوئی اختدا د فلی اصطنع ندید اختداو کی باگ چاپسی خدماتا چاگا جی کندن وفاد چیوئی اگا وفاد حالِ حَلَيْهَةً نَعْبِمَنْ قَدْمَا اقتضا لیوکی فاقا چابر سے دائد نماثود بیان کی چو فادشوی باغیفتی اقتضا ہوگی وہ فادشوی سوق کی حُلَاءِ ادا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر فادشوی نبی اللہ علیہ یاران نے نسعہ ابنی ماثود صحابی نے نہیں بیرکنی ماثود ہوئی چھو جو اندیس پتا نہ لگی داوورد عبداللہم نے مصود آجدی فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُقْمِنُ عَلَيْهِ لِفِتْنَا فَإِنَّ الْحَيَّ جو اندے سے کندے اگر محبوظ نہیں دے فِتْنَا مطلب دارے شِ خاتمہ لَا اللَّهَ پَلَاسْكِرَا خاتمہ لَا اللَّهَ پَلَاسْكِرَا صبح تلگی شِ زماغ خاتمہ سنگ رکھی او دی اقتضا قابل آغا صبحی شد اغیر خاتمہ جو کنونو پر ایمان باننی شدی رہا خاتمہی پر ایمان شدی رہا دی وجنہ علیمان ہوئی دو حسن خاتمی سوال کون او دو حسن خاتمی ظاہری اصباب استعمال اول مکار بی شد حسن خاتمی دنی اصباب دار سی شد قرآن حدیث کی ماغیب آنے چې کم دنو دا حسن خاتمی حکم را رئی اگر اجر و الویلی چیز دا خاتمہ او بس کی ایمان کی آغا کار کول آغا اور دوین سے کم دنو دا اللہ نا دعا مکول دعا کول جو اندے سے کم دنو آغا نرے محبوظ نه اولای که محمد صلی اللہ علیہ وسلم داری زکر ابن رو ملگری نیبی علیہ السلام داری نبی علیہ السلام ملگری دی بیار نبی علیہ السلام نمالگرز و نفذائل زکر کی حضا امدال صلی اللہ علیہ وسلم